Paracatu Zoom oh, sei que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar hoje é quarta-feira Que dia que é hoje? Que eu não faço a mínima ideia do que, dia que é dia de hoje 19 de janeiro de não. 2010 Pode ser 20? Pode ser 20? Pode. Então é dia 20 de janeiro de 2010 Não confunda, tá? E hoje a gente está com um monte de gente, né? Aqui dentro do estúdio todo mundo veio. Os São Carlenses, pela primeira vez que vem no programa não atrasaram, né? Tá super legal, enfim. A gente está aqui com a Yara Bernardi, né? Que é, no, é representante do MEC no Estado de São Paulo. Isso falei certinho, né? Certinho, bonitinho. O que, que você está fazendo aqui dentro de uma o encontro de educação retaguardo? Boa, Boa tarde. Boa tarde. Tudo Eu bem? Todos, os todos que estão aqui. Nós viemos para uma formação, viemos aqui para um encontro de gestores do Programa Nacional de Formação de Professores que está implantado em todo o Brasil e a gente só conseguiu desencantar hoje no estado de São Paulo. Legal. Então, e aí também está aqui o... Professor Adinel. É, professor Adinel Ortolan, eu sou coordenador do, do Fórum de Formação de Professores aqui no estado de São Paulo. Junto com a professora Yara, nós recepcionamos... Praticamente 700, 700 pessoas representantes Ontem da hoje. hoje? Hoje, hoje De todos os municípios de São Paulo 350 Caraca. municípios representados E realmente foi um encontro muito importante O pessoal do, do MEC estava presente Da CAPES, da Secretaria de Estado da Educação de Acho que umas 15 universidades também aí Para a gente discutir a formação de professores Legal, então nós vamos falar também disso Mas também aqui presente o professor Maranhão Por favor, se presente. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fiscal, boa tarde às demais pessoas aqui presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez e principalmente uma satisfação de tê-la a professora Yara Bernard, que eu reputo é, uma das pessoas que mais ajudaram essa instituição. Eu entendo como participante do grupo que iniciou o projeto do Campos de Sorocaba eu entendo que a professora Iara Bernard foi a grande responsável pela... Hoje nós temos aquele campus, aquilo que era um pasto cheio de cupim, né? Isso, Sorocaba. Foi. Sorocaba. Hoje nós temos um campus já devidamente implantado. Inclusive com a primeira turma já, firmando, já formando, né? né? Amanhã. Amanhã. amanhã, amanhã certo. É a Bom, turma. eu sou do Centro de Ciências Agrárias da Universidade, que é o campus de Araras, né? E estamos aqui dentro desse programa... Eu vim conhecer até o significado da <risos> palavra, ou seja, fala-se de tudo e não fala-se de nada, né? De tudo ao mesmo tempo e agora. De tudo ao mesmo tempo. É Rodrigo, que é o nosso Rodrigo Botelho. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fiscal. Eu sou o Rodrigo Botelho, sou o coordenador de comunicação aqui da UFSCar. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Paracato Zoom. Ele está aqui, enfim, <risos> Ele sempre estamos ouvindo na narrando <risos> Primeira rádio. Não parece vez. que ele está ouvindo. Os do Elvio, <risos> né? Segunda, já é segunda vez, né? Vez, é, é verdade, é segunda vez. vez em muito tempo, né? Depois fazer tempo que eu não via Tá aqui o Ricardo. Boa e... tarde a todos. Estou aqui também com a presença mais cristã. Estou... Fotografando, fazendo toda manhã, inclusive toda essa conversa vai estar no site para ww.paracatusum.com.br, na técnica D2, né? Daniel D2, que é o cara que manda, que, que a gente só obedece. E aí, junto com a gente, o Walter, né? Quem é o Walter? Bom. Uh, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Walter Vitali Torcomian e eu sou professor de música há 20 anos aqui em São Carlos e uh, agradeço o convite estar aqui presente participando aí da. Tentando entender, da inclusive, por que é que você está nessa roda que você não está fazendo a mina? Não, eu estou entendendo. <risos> então faz o seguinte, se apresenta com uma música, vamos ver. Então vamos lá, vou tocar um. um... está lá ouvindo, né? O pessoal de outros estados, outras cidades, nos ouvindo. Lauro, daqui a pouco no final do programa, você entra a contar como é que tá a situação em Parati, tá bom? Você que tá ouvindo a gente aí, tá? E a gente vai, você vai contar um pouco pra gente como é que tá a situação em Parati. E a Suzana Salles, talvez entre também no programa, pra contar como é que tá São Luís do Paraitinga, né? Que eles fazem a, a, o encontro lá. É, todas as festas Talvez ela entre aí por telefone em algum momento Mas Yara, o que está acontecendo em São Carlos? O que, que você que vem fazer essa visita para a gente? O que está acontecendo? Esse encontro que nós fizemos aqui hoje é, é o início de um plano Em São Paulo Do Plano Nacional de Formação de Professores Que o Ministério da Educação Junto com a CAPES, a Undime Que é aqui representada pela professora Dinan é, Estamos promovendo Para oferecer vagas E formação para professores Temos aqui no estado de São Paulo, não sabia, um número é, espantoso, 98 mil professores que lecionam nas escolas públicas, mas sem a formação adequada. E por isso, inclusive, eles, eles trabalham a título precário, que eles não têm a formação adequada, lecionam uma disciplina para, qual, para a qual eles não for, são formados ou eles não têm a formação. Por isso, eles não podem fazer o concurso e ficam precários e é uma situação extremamente ruim para a escola, para a escola do filho de quem nos ouve aqui, porque a escola fica sem sem o professor efetivo, sem uma estabilidade na na escola para os professores, terem uma continuidade de um programa, de um projeto pedagógico numa escola. Então a formação do professor, o investimento do professor é a coisa mais séria que nós podemos pensar se quisermos melhorar a qualidade do ensino. E esse programa nacional que dá um exemplo. Tem 60 mil professores a serem atendidos no Brasil, que estão trabalhando hoje, lecionando nas escolas públicas e não têm a formação adequada. Ou não tem, a, é, lecionam numa disciplina que não é deles, ou não tem formação. Mas estão lecionando, yeah. estão trabalhando. Na Bahia, mais de 80% dos professores não têm formação. Você diz que em São Paulo são 98%. 98 mil. mil. É, e nos outros estados esse número é semelhante. Como que é essa relação? 60 mil no Brasil inteiro, São Paulo está com sexto dessa história. 600 mil no é professor braço. É professor. Aqui em São Paulo representa perto de 30% da rede. E esse programa já começou em outros estados e aqui está começando São agora. São Paulo, é infelizmente, é o último a aderir. Nós precisávamos da adesão da Secretaria de Estado da Educação, que agora aconteceu. E está tranquila essa relação, Yara, com, com o governo de Estado? Sempre teve, não, por exemplo, na área de cultura, não, como é que está funcionando? Tranquila não, tranquila não. Tem muitos programas do Ministério que não foram feitos, não existem ainda em São Paulo por falta de parceria, mas eles acontecem, esses programas do MEC, nas mais variadas áreas, em parceria com os municípios. Ah. Os municípios, a maior adesão, eles, os programas do MEC são assim... É, é, abraçados pelos municípios. Pela secretaria estadual começa agora muito devagar esta esta parceria, este regime de colaboração. E como funciona nessa relação aí com o professor, você é o coordenador do Fórum Paulista, isso, exato, né? Exato. Você que articula junto aos secretários? Exato, exato. Eu sou vice-presidente da Undime, que é uma união que congrega todos os, os as secretarias municipais da educação. E a gente está, na realidade, preenchendo essa lacuna que deveria ser liderado pela Secretaria de Estado da Educação e também chamando a Secretaria de Estado da Educação. Porque a maior demanda que ela está falando, desses 98 mil professores, Professora são professores da rede estadual. Então você tem mais ou menos 100 mil uh, chamados ACTs, aí o cara lhe dá aula, uh, ele é formado em pedagogia e dá aula em história, dá aula em matemática, dá aula em química. física, química, física. Né? E uh, aí faz 10 anos Que o, que o professor está nessa situação né? ele até é esforçado, um bom professor vai lá, mas ele nunca pode ser um professor efetivo porque ele tem a prática né? e foi lutando com a vida para dar aula, aquela aula de física né? mas não tem a formação adequada não tem a licenciatura plena então esse programa, a gente tem um objetivo aí de pelo menos oferecer 50 mil vagas de formação para professor né? de curso superior para professor Em todas as universidades públicas do Estado e mais as universidades o Fiscar, comunitárias. O fiscal também vai oferecer vagas. E é um plano gigantesco. Porque, olha, o fiscal tem 11 mil alunos, 10 mil alunos, né? São cinco Fiscar que a gente começou a montar hoje aqui em São Carlos. Será um negócio fantástico. Maranhão ia fazer uma pergunta? E é, eu acho o seguinte, eu fiquei mais assustado agora, Fica professor, porque fica, realmente fica. quando o professor Yara falou em 90 mil, 98, 90 mil, 100 mil e em 600 mil né, é, eu estava imaginando que era o, o universo total. Mas isso só são os professores da rede estadual. Não, a rede estadual e rede municipal. Ah, não. Rede estadual ah, e rede, rede municipal. São Paulo. São, são Paulo. Paulo. Sim. Número, Quer né? dizer, se a gente imaginar que nós estamos no estado mais rico e, teoricamente, o mais avançado da federação, coitado do... Do pessoal lá no interior do Maranhão, né? Porque... E lá a formação já começou. Então, isso que eu ia perguntar, já porque já começou... na cultura, quando a gente fez esse trabalho, fizemos levantamento para a Conferência Nacional de Cultura, no Nordeste, principalmente no Nordeste, a articulação era muito mais, a, talvez até Sim. pela necessidade, havia maior articulação, tanto que na primeira Conferência Nacional de Cultura não teve a representação do Estado de São Paulo, Sim. porque a, a Secretaria não participou. E, e, na, e na Conferência Nacional de Educação Não teria também a Conai uhum. Não teria também a participação de São Paulo Se a representação do MEC E a Undime Não assumissem, inclusive eu fui coordenador Da Conai aqui no estado de São Paulo Não assumissem essa Que fazer a Conferência em São Paulo exatamente, exatamente, aí conseguimos Mobilizamos mais de 70 mil pessoas E conseguimos fazer a Conai tá? E um negócio muito legal, você que curte música Nós também decidimos que vamos uh, reforçar e vamos... Ele é professor de música, Com mas certeza. tem um dos maiores professores. Agora que vai ter a, a disciplina de música nas escolas, está também uma falta de professor. E aí você vai ter duas situações. O cara que é prático e não tem a licenciatura. Aí vai dar lugar para aquele que... para o professor de uma outra área que, não, de repente, não entende nada de música, vai dar, vai pegar um manual ali e vai dar na sala de aula. Então, a gente também vai buscar formar a maior quantidade possível de professores de, em licenciatura de música para atender essa demanda. Quanto, Quanto de tempo, tempo você tem, Rodinho? Isso é muito interessante. Quanto tempo você dá aula de música? Há 20 anos. Há 20 anos. Você tem licenciatura? Eu tenho. Eu sou formado em administração de empresas, é. mas há 20 anos eu batalho nessa... É o que eu tenho prazer de fazer, ensinar música, né? Mas isso é um... É, é um... A gente esbarra nisso, né? Sim. De não, não poder, de repente, estar efetivado em, em algum lugar sabendo que tem essa licenciatura, né? Então. E seria... mas isso já está sendo feito aqui. Que sabe? foram aprovadas novas disciplinas por lei no Congresso Nacional e referendadas pelo MEC. Filosofia, Sim. Sociologia e a Música, o ano passado ela volta para o ensino básico. Mas o professor de música precisa ter o um bacharelado, a licenciatura, não precisa disso. Não, ele não faz um curso, um não curso, leciona é. numa escola. Nós vamos é. ver como é que, que uma pessoa como ele, que tem essa capacitação... Que tem a tudo, história do notório e, saber não funcionaria. E tem, mas ele tem formação superior, em algum momento ele pode, acho que será aproveitado. Aí tem as disciplinas uh, pedagógicas, né, que também são necessárias, porque uh, não basta somente ter aquela... Aquele, aquele know-how na área de música Mas é preciso saber Que ele discuta a questão da avaliação A questão do planejamento A questão da didática Então é importante que tenha também essa formação pedagógica. Né? O Maranhão falou uma coisa, é, até, é... deixa eu te fazer uma pergunta, Maranhão. Você fez uma assim? a Iara, eu conheço a Yara já, nem sabe, mas eu sou eleitor dela, inclusive, né? Fui eleitor dela, para <risos> deputada federal. Né? Exatamente pela pauta da, da questão da educação. E todo mundo, eu me lembro do primeiro telefonema que eu dei para a Yara. Apareceu numa sexta-feira, final de tarde, e foi lá, inclusive, saber qual era o problema. Achei isso estranhíssimo, né? De um partindo de uma deputada federal, né? E foi lá ver o que era o problema e tal. E você falou da coisa da formação da Universidade de Araras, né? Não, de Sorocaba. De Sorocaba, desculpa, de, de Sorocaba. Você que está acompanhando essa universidade há um ano, é isso? Não, não, não. cinco. É... Cinco? Como? É Só a primeira, ah, a era primeira, primeira turma. turma. Está formando a primeira turma. <risos> eu preciso voltar para o Mobral, de novo. É, e me diz uma coisa, você que acompanhou esse processo, e aí? Valeu a pena essa luta? Como é que. Né? Olha. Depois eu quero a opinião da Yara também em relação ao Veja bem, orgulho. Nossa, existe que é que... existe algumas coisas que vale até a pena a gente recordar. Certo? É... Eu entendo que a expansão do ensino superior, certo, apesar de eu ter algumas críticas a certas situações do atual governo, é a, quando a gente refere a expansão do ensino superior, é algo que você não consegue encontrar uma justificativa para alguém ser contra. Porque nós estávamos estagnados, na realidade eu estou dentro de universidade pública desde 1969. Certo. Eu sou, fui à luz, sou formado em Viçosa, fiz colégio de aplicação em Viçosa, depois fiz graduação, depois fiz especialização, fui para a universidade, depois vim para cá, para casar, entendeu? Em 1990, é, fiz mestrado na USP, na Unicamp, doutorado na UFSCar, sou colega inclusive da Iara, inclusive eu sou representante. Dos, te... do, dos pós-graduando no Conselho Universitário Então, veja bem Eu acho que esse programa de interiorização Certo? Foi algo fabuloso Eu saí do Maranhão para fazer vestibular na Rural do Rio de Janeiro Era uma universidade relativamente acanhada Certo? O que aquela universidade cresceu Lá naquela primeira expansão do ensino superior Que entrou Sorocaba e a Medicina Aqui na UFSCar Se lembra? Em São Carlos, Carlos Certa medicina aqui em São Carlos E o campus de Sorocaba A Rural se Triplicou seu número de alunos Certo? A Unifesp que era aquele centrinho Em São Paulo Que gravitava em torno da antiga EPM, certo? Ela se expandiu para Santos, para Baixada Para outros lugares Para ABC BC, A própria Universidade Federal da ABC No centro-oeste E o reúne, o reúne completou isso, certo? E eu entendo que a UFSCar, nesse ponto, ela soube aproveitar esses dois programas de expansão de uma forma fabulosa. E tira o chapéu para o pessoal de Sorocaba, certo? Eles, se a UFSCar como um todo soube aproveitar, Sorocaba, então, eu diria que ela foi poliposítica. E o Maranhão, tá? viu, é, deixa eu só apontar uma coisa, ele acompanha esse processo também em Araras que ele é, ele atua, ele está ligado, ligado. Aliás, as tentativas de telefonema com ele é complicado porque uma hora ele está num canto, outra hora no outra outra outro, e outra, no meio, a rodovia do açúcar não é. pega. O Maranhão e eu nós somos um dos poucos é, servidores da casa que conhecem muito bem os três campes. Ele é. sempre está circulando em todos. Aliás, ele falou que era Araras. tricamp. Eu, eu, eu sempre ouvi o termo Cacheiro Viajante. Tricamp. <risos> não, <risos> ó, ó, é, é tipicamente isso, porque só para você ter ideia, só para você ter ideia. Ontem, na hora daquela chuva toda, eu estava lá em São Pedro, entendeu? Meio ilhado, entendeu? Na realidade, a minha unidade, ela é uma unidade que trabalha muito, é, na, vamos dizer, na parte de extensão, ela trabalha muito em contato com a Justiça Federal, a Justiça Estadual e o Ministério Público Federal, certo? Então uma das atividades no núcleo é exatamente dar suporte via projeto de extensão ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal. Então nós temos projetos em, em Barretos, em Mogi das Cruzes, é, em, em como é? Cordeirópolis, nossa cidade, Opa. entendeu? E várias cidades do isto e isso, isso para nós tem um caráter assim extremamente importante porque ele possibilita o treinamento de estudantes nessa área, certo? Nós temos atualmente 14 estudantes trabalhando dentro do núcleo e indo a campo. Sexta-feira passada, nós tivemos um, uma reunião com o Comando da Polícia Militar e Ambiental. A Polícia Militar e Ambiental vai fazer um convênio com a UFSCar, certo? É, exatamente para permitir que os estudantes da UFSCar participem no acompanhamento, ou seja os nossos estudantes vão ser treinados em campo, porque um dos grandes problemas que hoje a gente tem nas universidades, eu fui um estudante de 1969 a 74 que tinha atividade de campo hoje direta. hoje com crescimento e falta de às vezes de alguma infraestrutura, você é muito limitado no que se fala em treinamento de campo. Maranhão, curtando, querendo saber da Yara o seguinte E que aí, quero, quero a avaliação contar, desses 5 anos de. Quero de... contar uma coisa lá de Sorocaba Tem um, tem um curso lá da UFSCar de Sorocaba Em que uh, é o um curso de agronomia É, o, o com PRONERA tem, Com o PRONERA uhum. E formando lideranças que vêm do movimento moradia Do MST, lideranças de... Como chama de... o programa? É o PRONERA Na realidade ele é um curso de agronomia Com ênfase em de desenvolvimento sustentável Nós temos dois cursos desses Aqui em São Carlos funciona o, o Pedagogia peda da Terra, pedagogia ah, tá, da tá, 60, terra. Alunos. 60 alunos é. Que vieram de movimentos populares Que vão se formar Legal, Com título né? universitário Para voltarem ao seu movimento E qualificarem a atuação dos seus movimentos Então conheço gente lá que era do MST De ocupação, do movimento de moradia Das mais variadas áreas De, de movimento popular Que estão se formando agora pelo FISCAR Quando Tudo tá, bem, mas você? e aí? maior orgulho Sua avaliação lutou pra caramba Não, pra levar o Brasil lá. Acaba não tem Não tem nada. Mais lindo do que de... nós temos a universidade, é o maior orgulho que a gente tem hoje. Olha que minha cidade resistiu bravamente oh, aí na federal. Por que resistiu? Ah, sabe Deus. Por quê? É. Por quê? É, eu eu, eu posso, dar um, eu é? posso dar um chute, chuta, chuta, eu posso chutar. dar um chute. Chuta, chute. Eu posso dar um chute. Veja bem, é, eu fiquei uma vez direto, 15 dias em Sorocaba. <risos> então, é, na realidade, ela é uma cidade industrial. E uma concentração muito grande de universidades é, privadas. É, privadas Eu fiquei admirado com as estruturas que eu vi lá de universidades privadas. tinha uma privadas. vaga pública lá. Certo. E nós não tínhamos uma universidade o pública. O Nesp também está lá, né? Não, mas agora, não agora. É, muito, é uma disputa como ah, se uma isso, universidade fosse contra a contra outra. outra. A vida inteira, as forças vivas da cidade se mobilizaram para levar... Quem são as forças vivas da, os da os cidade? Os políticos, e a... os prefeitos, para... Pra... Levar a universidade. Quando nós apresentamos um projeto concreto da ida da federal para lá, foi assim, um escândalo. Um escândalo. Eu estou te provocando porque eu lembro é... das brigas, são as brigas. Aí foi contraposto contra a ida, uma, era, era quase que contrário. Um grupo resolveu que ia levar o Unesp. É. Foi, meu Deus, melhor que uma universidade pública, só duas universidades Exato. públicas. Ou Que não vem as duas, o que é. seja. É. Aí hoje nós acabamos nós sendo as duas universidades. A Unesp está muito reduzida lá na E conhecia? a Fazenda Nacional de Ipanema, o que, que é isso? Nós, no começo, nós queríamos colocar a universidade Uau. lá dentro da Floresta Mas o que, de... que é essa floresta? É uma, uma estrutura... unidade de conservação. Era antigo CENES, o antigo Senes, Centro Nacional Centro de Engenharia. Nacional de... Exército, agrícola. Não, não, é do Ministério da Agricultura. Engenharia Agrícola que tinha é, testes, é, formava. Testava. O avião Ipanema For... foi montado formava lá. Formava pilotos de avião que vinham de todo o mundo, inclusive, para serem informados lá investimentos na agricultura, pesquisa e foi fechado no governo Collor, um desastre. A estrutura toda ficou lá. Nós queríamos levar a extensão do OFSCAR para lá, mas não. O Ibama não permitiu. Depois, o Ministério Público Federal dizendo que a universidade ia prejudicar a Floresta Nacional do veja vejo um absurdo. Que a gente só ia investir e dar enorme, né? É enorme. E a estrutura também. É, então a prefeitura de Sorocaba Depois de todas as, as nossas tentativas Doou uma área de 700 mil metros quadrados E eu fiz carta implantada o Nosso maior orgulho hoje E formando as primeiras turmas Amanhã E você e... vai estar realizadíssima Eita. nesse encontro né? Fantástica, fantástica. <risos> Professor, como é que funciona essa história de articulação dos, dos representantes, gestores de educação Como é que é isso? É tranquilo? Olha, na realidade, a gente lida com uma entidade que tem, tem gente de tudo quanto é partido. Tá. Tem de, de, de Opus Dei até pessoal ali, né? Tem, porque são, você tem uma miríade de partidos políticos que... Mas, mas na no Opus Dei o de pessoal se identifica assim, ou não? Ou fica uma coisa meio assim? Na realidade, na, como na Undime a gente, a gente tem toda essa, <risos> essa multiplicidade e tal, nós trabalhamos e tratamos com questões práticas pragmática. Não dá para você ficar uh, debatendo muito as, que as questões teóricas e metodológicas. Esse é um programa aqui para todos, formação de professores Sim. que nós estamos debatendo Sim. hoje. Tem que se formar os professores Exato. Professores. É um problema de formação de professores? Tá legal. Não é só esses 98 mil professores que não têm a formação adequada. Tem o resto dos professores, muitos deles tam também foram, tiveram uma formação inadequada e é preciso fazer um cursos de capacitação. Então, além disso... Vamos colocar aí, são mais 3 mil vagas de especialização, 35 mil va vagas para cursos de capacitação para esses professores e tudo isso gratuitamente, tá? E nesse ponto, gente, uma, uma decisão que passou aqui meio desapercebida no final do ano, é muito importante para a educação nesse país, que foi o fim daquela maldita dru para a educação, tá? Isso aí tá, vai injetar pelo menos 10 bilhões de reais na educação, Certo. Agora, com e a educação básica com o fim da GRU, E a educação básica será obrigatória no Do... Traduz o que, que é? Traduz é. aí. E é. o que é a educação é. É. básica Desvinculação obrigatória? Desvinculação das receitas da União. 20% das receitas da União que tinha que ir 25%, 18% para educação, cento para saúde e tal. 20% 20% eh eh era o caixa para pagar a, a a dívida pública, tá? A educação, através do movimento da, da, da, da, da própria sociedade, o MEC também envolvido, tal conseguiu negociar para que pelo menos a parte da educação ela não ficasse na DRU. Não perdesse esse, não perdesse esse 20%. Então, isso está sendo injetado e está possibilitando ampliação. Uh, das universidades públicas está possibilitando esse programa nacional de formação de professores que é 2,5 bilhões de e eu reais. não sei se os ouvintes da nossa rádio aqui atentaram porque nós falamos aqui o que foi votado que é um passo e acho que foi muito pouco divulgado pela, pelo passo que nós demos claro, até 2016 o ensino básico será obrigatório nesse país, quer dizer o quê? que toda criança fa fará para a escola fará ensino fundamental de 9 anos e todo jovem fará o ensino médio, obrigatório Você está dando a escolaridade obrigatória Básica para todos os brasileiros Coisa que os outros países Mais adiantados hoje, desenvolvidos Resolveram isso lá no início do fim do século XIX É uma tarefa e tanto isso No início do século XX Por isso o Plano Nacional de Formação de Professores Por isso os investimentos do Ministério O fim da DRU que vai representar Mais dinheiro e mais projetos E o Brasil terá uma escolaridade média obrigatória para todos os brasileiros. Isso é fantástico. Legal. Bom, acabou o primeiro tempo do Paracatu Zoom e a gente não tem propaganda, porque aqui não tem cá. horário. Está 3 a 0 para nós. Aliás, falando em 3 a 0, Eu hoje tem às que... 21 horas no campo do Luizão Parmeira e Portuguesa, pelas quartas e finais da Copa São Paulo de futebol e com certeza a gente o vai o Palmeiras lá... ganha pelo menos esse campeonato né? vamos ver se o Palmeiras ganha, o cara já começou a provocar, o <risos> que que é isso esse, e o nosso é. intervalo é o seguinte como que a gente faz a passagem aqui o professor volta e vai nos educar ouvidamente falando, por favor, mais uma Música Vamos, Você atende pedidos? Oi? Você atende pedidos de música? Aliás, são um sotaques, essa coisa de Sorocama, né? tem um sotaque de, de, de sur, né? Qual que é o pedido? Vamos ver. É, quando, quando eu vim aqui na inauguração da rádio, eu fiz um pedido. Eles atenderam, tocaram a flor do cafezal. Você toca? Olha, infelizmente eu não vou poder uh, atender esse pedido porque.. Eu não vim preparado para tocar essa. Tá. música. E, e o que, que você toca nessa linha? você, você toca alguma coisa nessa linha não, de, de, não, de, de, não, dos, não, dos cafezais? Linha dos... Mais voltado para blues, para rock, né? Para música um pouco da música. O que, que é isso que você tocou? Isso é uma, um que, que é isso? É, é, é maluco, é que, que é? Isso é um isso? improviso, uma música espanhola, né? É. É, que eu usei uma escala exótica aqui, né? É. Que é... Vai, vai... Mas, uh, a gente... vai um rock Eita. do maluco, beleza, então? Um blues aqui, um blues. então... Vai, tá. Vai, vai. Tá, Aliás, antes de tocar, eu queria aproveitar que a Yara falou de rádio, é. né? A Yara é uma das grandes articuladoras também da existência deste espaço da físico da rádio, né? Ela que, ela o Maranhão não, bem, que ela destinou. Que... <risos> e Você viu como ela lembrou muito bem. Você viu como que ela foi recebida muito bem? Trazer o canal para cá Ela também envolveu muito. Você viu como que ela foi recebida? É brincadeira, ela eu, é da eu da nunca casa. vi. Eu estou aqui há um ano ela e meio, eu casa. nunca vi como é que foi recebida. Aí nenhum. ela destinou para cá muita emenda parlamentar, construiu que possibilitou construir o prédio que e depois muita articulação em Brasília também no momento da concessão, etc. O programa Paracatu 1 sempre teve os, como se diz, agora o programa Paracatu 1 vai ter uma madrinha a madrinha do paraguai já Paragatuas. falei que eu queria ser madrinha da rádio é então pronto eu já tenho uma madrinha mas vamos lá ouvir um blues chamou, hoje inclusive não chegou na rádio ainda, o Paulo Mancini que ia conversar com o Maranhão, a gente ia falar um pouco sobre a questão é, dessa, do, do desenvolvimento, a questão do meio ambiente do Estado, você que conhece bem o interior paulista diz uma coisa Maranhão, como eu é que andam? Um Maranhão do deve. céu, estou impressionada andando por essa região esta, essa expansão da cana traduz pra nós eu fui pra Franca, Ribeirão Preto pra São José do Rio Preto É, para Ribeirão Preto Aliás, a gente Arassatuba é cana. só a cana na região o que, que vai sobrar de área verde aqui além do verde da cana eu li recentemente vai uma coisa absurda de que o solo já está chegando na, na tal da rocha né? eu já ouvi essa história, é verdade isso? não, não, então traduz para nós o que está que acontecendo Bom, é... Isso que a... é preocupante ou não a é? Essa Yara, a Yara está falando Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Carlos, aliás, até antes que 98, é, 88, por aí, quando eu comecei a vir em São Carlos para tratar da minha transferência de Viçosa para cá, me chamava a atenção que existia uma diversidade agrícola na região. E, na realidade, é... hoje, com a, com a questão do... do Programa Nacional do Álcool, né, Porque o Programa Nacional do Álcool teve dois grandes momentos, né? Ele começou lá atrás, fracassou, certo? fracassou. Eu sou um cara que, não sei vocês, mas eu cansei de deixar carro na fila do posto de noite para no dia seguinte é, abastecer, né? Tá? Porque não tinha álcool, faltava álcool, certo? E de um determinado momento para cá, com a, com a reestruturação, É, do, de alguns setores, porque não, a Yara lembrou bem, né? O colo de uma penada só, acabou com um monte de coisa, né? Planalçuca, IDC, Senea, certo? E, na época do Planalçuca, pelo que significava aquilo em, em, em termos de material genético, de recursos humanos, etc e tal houve um grande esforço de algumas universidades públicas, é, inclusive capitaneada pelo professor Nilton Lima Neto, né, antigo reitor dessa instituição e ex-prefeito da cidade, de trazer esse pessoal para as universidades públicas. Certo? Bom, e na realidade aquilo que estava descendo ladeira abaixo, aos poucos começou novamente a subir. Hoje existe uma rede é, de universidades públicas, que é a Ridesa, né? E a Ridesa hoje, e principalmente a Alfisca é responsável por mais de 60% das variedades de mudas de cana-de-açúcar utilizadas. Bom, aí vem o outro lado da questão. Essas variedades criadas pela Alfisca e pelas outras universidades da rede, elas são variedades altamente produtivas, com crescimento. E, além de produtivos adaptados a diversas regiões do país então com o crescimento de uma demanda do álcool carro flex, né, principalmente né, o que que aconteceu? houve uma expansão enorme incontrolada da cana de açúcar a cana de açúcar, não sei se vocês sabem recentemente felizmente conseguiu-se tomar medidas muito fortes Para impedi-la que ela ficasse no entorno do Pantanal. Sim. Pantanal vocês sabem que é uma baixada, certo? Então, se houvesse plantio de cana no entorno do Pantanal, só Deus sabe o que iria acontecer. Que uma das coisas que é, às vezes as pessoas não entendem é que fala assim. Eu, antes de mais nada eu quero esclarecer o seguinte, eu não sou nem é chato, nem eco picareta, certo? Eu sou um profissional que trabalha com questões ambientais, certo? É, então, veja bem, as pessoas, de repente, sempre olham qualquer, qualquer situação de algum indivíduo que fale em questão ambiental, já olha a gente, às vezes, atravessado. Ah, vocês estão travacando, como é? Atrasando o desenvolvimento do Atravancando país. Muito Atravancando o desenvolvimento do país. Não é. Hoje, hoje, nós estamos pagando o preço do nosso descaso no passado. Vocês uma ideia? Um exemplo simples e recente. Eu tenho um livro antigo, livro de 86 do Instituto do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Quando ocorreu aquela questão de André do Reis e a gente sempre fica com a coisinha, eu me dei o trabalho de procurar em alguns livros meus, gente. O desenho que existe nesse livro de 86 é a reprodução exata da foto. É a reprodução exata da foto. Ou seja, aquilo que 86, o IPT, já falava que ia acontecer na região de Angra do Reis, aconteceu em dois, é, no final de 2009. E isso é um caso. O caso da cana é outro. O caso das hidrelétricas do Norte, que o Ibama foi tão criticado, certo? Em cima daquela pressão, desenvolvimento, a famosa briga que existe hoje no, dentro do núcleo central do governo, né? O desenvolvimentista que querem desenvolvimento a qualquer custo, né? Por conta de quê? Não se sabe realmente o que, que pode acontecer, certo? A... a gente entende, às vezes, que existe até alguns exageros. O caso do, da, da utilização do, das instalações da FONA, que é a Floresta Nacional de Panema, lá em Peró, onde a universidade ia se instalar, certo? É, e que o Ministério Público Federal até entrou, chegou a entrar com uma ação civil para impedir, eu reputaria, no caso, o um exagero, mas o quê? É o princípio da preocupação, certo? O princípio Da, da precaução. Ou seja. Quando você não tem certeza científica, certo? Que aquilo realmente não vai acontecer ou vai acontecer, você tem a indecisão. Você tem um, um espaço aí onde você tem indecisão. Pode ou não pode? E precisa-se acabar nesse país com o machismo. Eu acho isso, ou você acha aquilo? Não. A gente, quando fala as coisas, tem que ter base técnica, base científica. Só uma questão, por exemplo, pois. o que eu, recentemente não tem nada a ver né, com a questão do que acabou acontecendo no, no Haiti, hum. mas o, quando eu vi as imagens hoje, agora, hum. no TV, me chamou muito atenção que essas imagens me levou a um filme, acho que era Marlon Brando, se não me engano, que era um filme chamado Queimada, não sei se alguém aqui chegou sim, a ver, sim, que é exatamente no Haiti, exatamente. com a cana de açúcar. Com a cana de açúcar. A, -de -açúcar, a gente a... não pode esquecer que o Haiti é o exemplo clássico do retrocesso aconteceu. O Haiti foi a primeira vitória, primeiro, é, o primeiro vitória não, é o primeiro caso na história onde os negros conseguiram a independência uma exatamente em cima de queimadas Sim. uma o Brando retrata essa história. Agora, infelizmente, eles passaram por um período ditatorial terrível onde houve uma, uma vamos dizer, um sugamento de todos os recursos do país e resultou no que daí? Certo? Exatamente. Resultou no que está aí. Maranhão, mas no caso da cana... No Sim, voltando à história, história da cana. É... do princípio da precaução? Não, veja bem. Nós plantando a cana não. assim, pode ou não pode? Não, veja bem. O que existe é o seguinte. A legislação fala que em determinadas áreas, acima de determinadas áreas, inclusive uma, é uma legislação recente, passa-se a exigir estudo de impacto ambiental. Mas não faz isso para cana, é porque certo. a gente passando e hum. andando duas horas e só vendo Sim. cana, a monocultura assusta. Sim, professora, só não existe monocultura neste país em área de agricultura familiar. Uhum. E eu diria para a senhora é, o seguinte, o estado de Santa Catarina certo, é o exemplo típico quando, como você pode ter cana, soja, arroz. fruta, arroz... Feijão, milho, trigo, etc e tal, certo? Gente, 60, quase 70% de produtos agrícolas alimentares alimentares são produzidos via agricultura familiar. O agronegócio, certo? O agronegócio está centralizado em, nos commodities, de cana, soja, eucalipto, soja. Plantam boi também, boi, etc. Você <risos> veja bem, o caso da Amazônia, o caso típico certo é. é um caso típico, quer dizer, hoje a, você tem meio, é, um boi para cada dois hectares, quando se aquilo, sem derrubar árvores, só utilizando as áreas que existem hoje, com tecnologias você pode chegar a cinco bois, certo? E mantendo, e mantendo só um segundo, e mantendo os 80% de área de reserva legal. Diz uma coisa, professor Essa pauta entra, e também, professor, entra na, na, na questão da educação Como claro, é que isso entra dentro claro. da sua sala de aula? Primeiro na questão da educação ambiental E depois na pró do próprio modelo, na discussão do modelo econômico do país tá? Porque, na realidade, quando comentou essa expansão da, da cana de açúcar Ela também está pautada na expansão do açúcar tá? Da, da, da exportação do açúcar E, e o Brasil precisa, nesse momento que a gente tem tantas oportunidades, ele precisa repensar um pouco se ele não está caindo novamente naquele modelo econômico de buscar alguns produtos que sejam âncora para exportação. Para que exportar tanto minério de ferro se a gente pode ter produtos de maior valor agregado? Para que exportar tanto açúcar se você pode investir em outras áreas de exportação? Então... É uma discussão histórica, sou professor sim. de histórias, e quem se lembra da história do Brasil sabe que a gente Como? sempre se baseou... No... Como dizia o Caio Prado, a gente só faz sobremesa para mandar para os gringos ah, e ouro, etc. Então está no momento também da gente pensar, e, e, e nesse ponto aqui tomar crítica, porque tem umas figuras que aparecem na televisão que fazem cada discussão econômica do Brasil que eu acho que nunca leram ler um livro de história. Tá, alguns pseudo-economistas a gente precisa pensar realmente no modelo que o Brasil quer ter em termos de desenvolvimento econômico não é só uma questão de, de, de preservação da ecologia, não, é uma questão de afirmação do país no, no mercado externo, então nesse sentido a educação é muito importante tá? e quando a gente fala que é muito bom quando você tem a expansão da escolarização obrigatória tá? é por conta disso para que você tenha pessoas conscientes, para que amanhã a gente está numa, beira de um debate sobre eleição presidencial para governador, para deputado federal, estadual e senador. Tá? A gente precisa ter pessoas que o cara vai pedir voto para você, você, tem que falar o que, que você acha disso, meu caro amigo? O que, que você acha daquilo? E não trocar o voto por saco de, de cimento. Exatamente. Exatamente. Falando eu em voto, sobre... falando sobre... em voto, falando em voto, queria saber daí você é candidata a deputada federal, é isso? E eu vou disputar é... novamente esse ano. Eu eu é ano. Que bom, que bom. Para federal. Que ótimo. Só, um... Só, é uma satisfação, sabe? A <risos> senhora tem pelo menos um eleitor. <risos> quando você falou agora em educação ambiental, veja bem, eu... Eu sou agrônomo de formação, certo? Mestrado em Produção Vegetal, minha especialização só em nutrição. Meu doutorado é de ecologia e recursos naturais. E de dois anos para cá, eu me metia a dar curso de educação ambiental. Essas pancadas na mesa certo, são entendeu? o próprio ciro do Maranhão, o professor Maranhão. Eu estava a dar curso de educação ambiental dentro da instituição. Legal. Para quem? Para os próprios servidores da instituição. Certo? Por quê? O que, que adianta a gente falar em educação ambiental a nível de graduação, a nível de mestrado, a nível de doutorado, se o pessoal que vive o dia a dia da instituição não pratica coisas mínimas? Certo? Muito legal. Ótima Entendeu? iniciativa. Então, nós já conseguimos, nós já fizemos uma turma de 60, uma de 80... Certo? E agora a Secretaria de Recursos Humanos pediu para a gente abrir outra turma. Sabe? Então, porque eu vejo o seguinte, essa questão de educação ambiental passando desde o lado de baixo. A, bom, a própria legislação fala isso, né? Ela tem de permear todos os níveis de escolaridade. Certo? Eu falei de voto aqui da Iara ser candidato a deputado federal. O Adilano, por acaso, é candidato também a deputado estadual, é isso? Exato, exato. E por formou... Cordenópolis. É por toda a região. Por toda a região não? e já e... por esse trabalho da pauta é, da educação, isso, é isso. Vão ficar fazer... bravos comigo pra caramba depois, <risos> né? Mas tudo bem. Não, nossa pauta da educação. É. Exato, é. Exatamente, exatamente. Fazendo... É, é pré-candidato. Pré-candidato. Pré Veja bem, eu acho que realmente o que esse país precisa é isso. Você... A gente aprender com, com outro lado, vou dizer isso, aprender com outro lado. O que, que eu chamo de aprender com outro lado? Todo mundo sabe que você tem a bancada dos ruralistas, você tem a bancada do, do, do sistema de saúde, etc, etc. Nós precisamos ter bancada a bancada da educação. Da educação. Desculpa te interromper mais uma vez, Maranhão, mas eu acho que a gente... o Lauro já está na linha, né Lauro? Olá, tudo bem, eu vi? Tudo aqui. em paz? Sim, o tudo Laura, bem. Lauro Monteiro, artista plástico. Não, que plástico, artista visual agora, <risos> tem que dizer, né Lauro? É, é, em e para ti. Meu em para ti. E como é que tá a coisa aí, Lauro? Como é que estão as coisas aí? Bom. É, em quais aspectos? Esses aspectos de chuva, de cair isso, cair dos aquilo aspectos, fiquei muito preocupado contigo é, dos aspectos ambientais é, realmente esse, esse pedaço aqui do, do Brasil ele é muito mal cuidado né? É, há uma lamentavelmente eu moro aqui não no centro da cidade, mas moro é, dentro, no pé da, da serra do parque nacional da Bocanha, na serra do mar E a cada dia você vê um, um total descaso, né? Os, os morros desbarrancando, uh, uma ação predatória muito grande e, uh, e zero de fiscalização. Então, na verdade, um, é, é uma pena. Então, o que acontece em Angra, o que acontece em São Luís, porque está tudo muito perto, né? Nós estamos aqui nessa, nessa Serra do Mar ainda, ainda, né? Porque acho que... É, essa ação predatória é muito complicada. Espera aí que a Yara está escrevendo aqui uma proposta. Faz uma aí, por favor. É, Laura... A Yara Bernardi é, da, da, é do Ministério da Educação. Perfeito. Laura, boa tarde. Como a gente estava falando aqui da, da situação da cana, na tua região também a gente vê a inoperância do Estado em, em termos de fiscalização, a, a banana avançando, a plantação de banana pela, pela serra, é, essas ocupações irregulares para ter uma cidade linda, mas é quando a gente vai no caminho dela e no entorno, é extremamente preocupante como aconteceu em Ângora agora que nós estávamos aqui. É disso que você se referia, né? E a Exato. urgência do governo do estado no seu poder de fiscalização e e e, e ação com relação a coibir essa essas irregularidades sérias em, em questões ambientais. Exatamente. Essas questões são eh eh tá tá, tá certa no que você está falando de um lado você percebe assim que não há fiscalização né? e aqui tem várias uh, uh, organizações como Chico Mendes, Ibama ou e uma série de outros braços, porque aqui nós estamos no Parque Nacional nós temos o IFAM atuando só que uh, é impressionante é lamentável o que você vê no dia a dia Né, e a própria administração municipal que é muito ruim então é, é uma pena mesmo porque é uma, uma cidade que está concorrendo a ser patrimônio da Unesco né, e que recentemente essa área onde eu estou que é o caminho do ouro é, estaria também sendo contemplado para ser patrimônio da Unesco e a Unesco falou não aqui não, não, não dá mais já descaracterizou é, é Eu, eu, eu vejo assim, cada dia que eu caminho por aqui, eu vejo os, os morros, né, da, da, da Mata Atlântica sendo uh, transformados em pastos, por exemplo. Pasto? É, pasto. Impressionante, porque só pode ser pasto para eles desmatarem e colocarem lá meia dúzia de gado. Então, é isso, você vê, vê muito bem em Cunha, né, uh, Cunha, a, a, a Mata Atlântica, que cobria a serra desapareceu completamente. Maranhão, professor Maranhão, quer fazer uma o, pergunta? O, o Lauro, é Lauro, né? Lauro. Lauro, na realidade, é o seguinte: eu conheço não com essa profundidade que você conhece, né, para ti, né? Mas isso, desde a primeira vez que eu fui lá, a gente já percebia claramente isso. E eu só gostaria de fazer um comentário: na realidade, houve um processo sistemático no Brasil de desmonte do aparelho fiscalizador ambiental. Sim. Houve um, assim, é o Ibama, são as secretarias municipais, estaduais de meio ambiente, são as secretarias municipais. Ou seja, se você imaginar que um cara que é fiscal do Ibama, na Amazônia, ele tem uma área quase do tamanho do município de São Carlos para fiscalizar sozinho, você vê que é impossível. Certo? E, quando a gente imagina que daquela exuberância de mata atlântica toda que em 1500, né, Viram, né? Isso. É, você imagina que hoje só sobrou 7%. E o pior de tudo que esses 7% que sobraram é exatamente aqueles lugares de pouca acessibilidade, ou seja, morros, certo? Entendeu? E aí o que que acontece? Ele acaba sendo ocupado por duas situações até de extrema. Ou o pessoal de alto poder aquisitivo, eu vi isso num condomínio em Batuba, quando eu ia para a Ilha Anchieta, mas aquilo é um condomínio de altíssimo luxo, plantado no meio da mata atlântica Ou então por ocupações irregulares, como a gente vê em várias situações, e no Estado, e mesma coisa. Sua pergunta? Não, era um comentário. Desculpa, desculpa. Pergunta se falou pergunta. Eu, eu não, não falei. Eu falei que ia fazer pergunta. Mas o, o Lauro atua em educação também, Também. Lá, Trabalha lá em, com artes né, é. é, é. Então, aqui rolou também, Lauro, o tema de educação. Queria que você falasse um pouco quais claro. são os projetos voltados para educação aí em Paratim. que que você está atuando aí. Ah, tá, tá certo. É, eu acho que eu ouvi bem. Estava longe, mas acho que eu ouvi, tá certo eu É, tá, tá, ouviu. Ah, então tá bom. Então, é, realmente eu tenho feito um trabalho interessante, eu tenho um ateliê aqui, mas atuado é, na, na gestão educacional e, e, e cultural da cidade, faço parte da vice-presidência do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, que é uma ONG que trabalha com muita dificuldade, como todas as ONGs, né? mas estamos implementando aí várias atividades eh, educacionais, eh, culturais, né? E, como, por exemplo, a montagem da Pinacoteca de Paraty, né? que é uma, uma pérola que nós temos eh, aqui de obras eh, não, não em quantidade, mas em, em qualidade, como eh, Benedito Calixto, como a, alguns modernistas. Então, na verdade... Eh, Claro, né? Esse, esse, esse pedaço aqui é de cultura muito grande. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, até porque eu acompanhei o trabalho, o, o programa e o trabalho dos professores, uh, aí uh, eu recentemente fiz a ilustração da capa de um livro um, da, de uma pesquisadora, um livro que está sendo lançado aí pela editora, pela Eduf né? de Niterói. Ah, não. É, é, é, é, editora da Universidade Federal de Niterói, tá certo? Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso, E Então, essa, essa pesquisadora ela faz um trabalho uh, em cima do Mia Couto, o, o autor moçambicano, uh, bastante lido também aqui no Brasil, enfim. E uh, eu fiz a ilustração, e para chegar na ilustração final, eu trabalhei durante muitos meses em cima de, daquilo que eu acreditava que precisaria ter essa, esse olhar, esse meu olhar dessa linguagem mágica, que é o culto da questão da africanidade, da questão de que eu estou morando em Paraty, do meu lado tem um quilombo, eu vou às festas do quilombo, enfim, tudo isso, e além dos indígenas que moram aqui. É, você está numa vida difícil. Pelo eu eu não de tenho Deus. pena. De você. É, o material de pesquisa aqui, é que vou... é muito rico, né? não, você é o nosso colaborador, ou seja, você é o correspondente nosso do Paracatuzo <risos> em Parati. Então você vai, vai entrar. Eu, o nosso tempo está finalizando, queria que você fizesse a despedida para a gente poder encerrar aqui, querido. Mas com certeza você já é membro do Paracatuzo, né? Tá, com certeza. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade é, de estar de aí participando com vocês. É, apoio aí a nossa candidata a, a deputada, né, é. que que haja bastante luta aí e parabéns pelo programa beijo, queridão, e ó, o é Rodrigo claro. vai ver tudo isso, de semana que vem provavelmente, tá aqui, aí claro. a gente entra em contato tá bom? Tá certo, um Nosso... grande beijo pra todos. Beijo, querido, e aí agora a gente começa a entrar naquela fase do encerramento Maranhão, suas despedidas ou suas últimas palavras minhas, aqui. Minhas últimas quer dizer, nas palavras, últimas, não últimas palavras pelo amor de Deus, <risos> aqui né? do programa pra de quem hoje. quem já quase morreu duas vezes você <risos> falar em últimas palavras. Então, suas palavras, palavras. iniciais de é, encerramento. Eu vou encerrar Primeiro pela satisfação, querendo comentar a satisfação de estar aqui com pessoas, que algumas eu não conhecia pessoalmente, como cara do professor Viara, certo? É, de pessoas preocupadas com a educação. A gente trabalhou com tanta coisa a gente trabalhar. Já sabia, né? né? Pois é, eu, eu sou um cara, eu tenho, eu já me aposentei teoricamente, né? já tenho meu processo, mas me recuso a me aposentar, certo? querido, eu vou ter que... Te, eu não, não, só quero falar... Nos sim, eu só quero dizer o seguinte, deve fazer um programa sobre questão ambiental da UFSCar. Perfeito. O próximo programa, então, Maranhão, louco, novamente, não. né, nós fazemos não, um no programa próximo, específico. Não. não, não, no próximo de quarta-feira, um próximo programa. Maranhão, obrigado pela tua que presença, isso. queridíssimo, é. tá bom? Já também convido a ser membro do Paracatuzum, né? Aqui a gente dá carteirinha, camiseta, ah, é? né? É louco, que bom. Professor Adinan, É um grande abraço a todos, uma satisfação muito grande. Como tá? O tempo tá Não, esgotado. Cordeiró, Tchau. <risos> <risos> Boa, tarde, Boa tarde, povo de Cordeiro Boa por... tarde, povo <risos> de Goiânia. <Cordeiró, por> <risos> e a ara queridas, que agora é membra, sim. é membra do Paracatu Zulu. Estaremos aqui na UFSCar novamente. Foi foi bem legal o encontro que nós fizemos hoje com mais de 700 pessoas da área da educação. O professor Maranhão também aqui envolvido nisso e um, um plano tão importante que a gente fez e teve espaço de formação de professores e teve espaço aqui na rádio para divulgá-lo. Perfeito. E agora vocês vão gravar também um programa para amanhã. amanhã, é isso? Para amanhã o programa? É. Que horas? Amanhã vai lá uma notícias ofiscada ao meio-dia. Rodrigo, obrigado. Pela primeira vez você não está ouvindo no carro, né? Exato. Você está ouvindo aqui, que bom. <risos> bom, e para encerrar o programa, definitivamente, Valtinho, quero agradecer a tua presença, professor Walter. Walter, Walter o que? Eu sempre falo Sim. Walter. Walter Itália, todo todo todo dia. Dia. Caraca. Você é irmão que que da Ana dia. Dia. Exato. É. É. É. Então, por favor, agora vai encerrar. Então, Valtinho, por favor. Gostaria de agradecer. Valeu, pessoal. Hum. aí, gente. É isso aí. Sim! Programa para Jum, volta quarta-feira que vem e nem é. sei qual é o tema, mas com certeza a gente começa falando de agronomia vai lá pra cultura, enfim um beijo, até agora na de noite, tchau tchau tchau Valeu. Valeu. tchau, tchau, Valeu tchau.